Igen, ha nem ment az internet, egy Zambu Jimmy dalra kellett várakozni. Melyikre? Ez egyszer megjavulok én. <gül> Ahogy mi a gond az internettel? Hát, <gül> Például betölti a YouTube-ot, de nem engedi lejátszani Biorex új számát. Ja, azt a számot én sem engedném lejátszani. Hát, <gül> de nem tudja elénekelni a YouTube. Azt nem csak a YouTube, az Biorex sem tudja elénekelni, de... APC Eddig a PC. óra, Bolázsra. Sziasztok! Ez itt a HPC, az informatikai műsor itt a Fridobon, délután, 4 óra után ö, meg, megtartotta az Epül a legújabb ö, sajtókonferenciáját, igazát kapunk mögött, de most nézzük meg, hogy mégis mik ezek az újdonságok. Ugye én Balázs vagyok, és most informatikai... informatikai... mindig elszórom... informatikai híreket fogok felolvasni nektek a következő egy órában. Na! Képzeljétek el, ha már Apple konferencia, akkor meglepetés érheti mostantól az új iPhone-osokat, se töltő, se füles, nem lesz a dobozókban. Igazából azon meg... Mit beszéljünk? Hát igazából minden kiszivárgott a az Apple ről nagyon sok minden újdonság. Igazából ugyanolyan most az iPhone 12 mint az iPhone 11, csak 5G modem kerül bele, azon kívül semmi más. Na, a... az Apple nem csak bemutatott iPhone 12 családra terjesztette ki a fontos környezetvédelmi, fokokra hivatkozva meghozott döntését, de régebbi, de még nem forgalmazott mobilokra is. Sem konnektorba dugható töltőfej, sem hagyományos madzagos fülhallgató nem jár ezentúl a forgalomba lévő iPhone-okhoz. Az Apple ökölhárnyomuk csökkentésével magyarázza a döntést. A rendelkezést folyamatosan vagy szorosan kapcsolódik magyar idő szerint este zajlott bemutatókhoz, ahol az iPhone 12 családé volt a szerep. Már itt is elhangzott, hogy az új telefonokhoz nem csomagolnak adaptált fülest, de a döntés valójában csak ezekre a készülégekre vonatkozik. Ha már viszonylag, bár azt mondták, bár később visszavonták, meg kamunak hallatszott a hír, hogy már az iPhone 11-től visszamenőleg iPhone 8-ig a következő megrendelésekre, amit majd novemberbe jönnek, azokra már nem lesz töltő. De lesz! Csak ebből a családból hagyják ki az iPhone 12-ből, ugyanis az zökkulak ölkó hivatkozva. Hanem már a régebbi, régebb óta kapható, de továbbra is fogalmazott iPhone XR re és az, X, és az iPhone s re a 2020-as kiadást értjük ez alatt, valamint a DAVA jött 11-es széria modelljáire is. A hálózati adapter eltűnésével a mobilok természetesen tölthetők maradnak, hiszen a dobozban továbbra is megtalálható az UAB-C és Lightning zsinór, ezután is járnak a telefonhoz. Fontos megemlíteni, hogy a boltokban meglévő dobozokban még természetesen ott vannak az adapterek, az airport nem összekeverendő a vezeteik nélküli airpods Azokat viszont, amiket ezután szálltanak ki, már nem rendelkeznek ezeket a kiegészítőkkel. Az ebből korábban kérdőjebben is érdeklődött szólnának, Mit szólnának egy ilyen lépéshez a felhasználók, a válasz pedig egyértelmű volt, hogy a háztartások többségében mindig akar egy-két felesleges adapter és fejhallgató, igen. És ugye azt is hozzá kell tenni, hogy a legújabb uh, iPhone az 5 g lesz, igazából nagyon más újdonság nincsen, meg azt mondták, hogy uh, nagyobb zoomolás lesz a kamera, hát majd erre később visszatérünk. Képzeljétek el, sokan hisznek rosszul dolgokat az 5G-vel kapcsolatban. Az amerikai felhasználók összesen fele véli úgy, hogy az éppen használt iPhone készüléken már támogatja az 5G-t. Annak ellenére, hogy az Almaz cég a legelső ilyen készüléket csak idén kerülhetett piacra az iPhone 12 személyében mutatja a Global Wireless Solution 5000 főn végezte el a felmérést. A teljes felhasználói bázisra levetítve, tehát az Android-os sokat is beleértve, 29% azoknak az aránya, akik nem tudják, hogy telefonjuk 5 g képese, Arminus a pedig nincs információja arról, hogy szolgáltatója lehetővé tesz-e egyáltalán 5G használatra való csatlakozást alakvájén belül. Érdekesség, hogy 81 és 96 között született mol molenniált korcsoport Képviselői nyilatkoznak arról a legbiztosabban, tévesen, hogy 5G képes iPhone-juk van, hol ott nincs, ugyanis az iPhone 12 az első olyan, telefon, az első olyan iPhone, ami 5G sebességgel tud felcsatlakozni az internetre mobil hálózaton keresztül. Az okostelefongyártók és a szolgáltatók ugyanerre szélesebb körben teszik lehetővé az új generációs mobilhálózatot, és arra kapcsolódni képes modelleket felmérés szerint a felhasználókban. Még sok bizonytalanság van a témában, ugyan sokakat, 76% érdekel a technológia, de 74% szerint idén meg sem fogja, fogja annak kézzelfogható előnyeit élvezni, tehát nem fogja mi. De 74% szerint idén még nem fogja annak kézzelfogható előnyeit élvezni, a legtöbbek 27%-a szerint valamikor több jövőre válhat igen hasznossá. A válaszadók 23%-a az az okosvárosok, 19% szerint az egészségügyi szolgáltatások, míg 17% szerint a közbiztonság terén hozhat fejlődést és változást az 5 meg az okos autó, meg az okos mit tudom én mit csinál, meg az okos ütőszekvények, persze. Igaz, igazából szerintem akkor a nagy változást nem fog hozni az 5 mert most kipartintasz egy posztot a, a Facebookra, most előbb lesz kinnak, most horda ne rohanjak. de szerintem ennek az okos autónak még lehet jó tulajdonsága, mondjuk úgy, bár azt azt akkor le kell szagáznia, hogy azért akkor borzasztó sok adótonomra van szükség. Ugyanis szerintem, ha egy ilyen nagy forgalmi úton, mint M7-es, M0-es, M1-es, lehet, hogy nem fogják kiterjeszteni odáig az lehet, hogy a nagyobb városokban lesz, de ahogy elhogyad a város, lesz a 4G, meg a esetleg a, a 2G esetleg, de én már olyat is hallottam, hogy a 2G-t le akarják kapcsolni, de ezt plegyka szinten hallottam. A 3G, hát nem tudom, hogy annak van-e értelme, mert igazából szerintem sok nincs, de az, a, az azt az hozzá kell tenni, hogy szerintem lehet jó a, az ögé erre a technológiára is, hogy autókkal, ilyen okos autókkal forikázunk, de akkor mindegyikkel kapcsolódni kell, akkor lehet, hogy azt terheli le a rendszert. Hát majd meglátjuk, igen kell ennek forni. Na, és maradunk az ötgés epülnél. Ugye igen, itt bemutatják a. Jó, akkor ez a konferenciáról szól, azt hittem valami újat. És a Samsung is a töltő iPhone-on ércelődik, a Sajami mellett a Samsung is. Samsung Market nem tudok beszélni. Mi az nekem. A Sami mellett a Samsung Market ingesei és úgy gondolják, hogy egy Facebook bejegyzésben ércelődjenek. Az ebből szeptember 13-ai bejelentéseivel, műszerint iPhone 12 modellek és frissen legyártott, még kereskedelmi forgalomban lévő többi iPhone már fel és műhallgató nélkül kerülnek a vásárlókhoz. A dél-koreai gyártó az egyik Facebook oldala ráadásul nem csak azt sietett leszögezni, hogy náluk járt törtölfeje a telefon mellé, de arra is utalnak, hogy a csúcsmodelljükhöz a Galaxy Note 20 ultra is 120 hz képfrissítés, több memóriája, és e, jobbak a kamerák, és, mint az új almás mobiloknál. E, hát igen, az meg a másik. És például Kamu az iPhone 12 kamer kameráiról az, hogy e, amit október 23-án bemutattak, iPhone 12 termékcsaládot, Pro Max modellekkel kapcsolatban már bemutató során elhangzott, illetve a készülé termékoldalán is olvasható telefonokról ötszörös optikai zoom tartományt kapunk. A HVG ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a, nem szabad bedőlni az új iPhone-ok -ok négyszeres ötszörös optikai zoomjának. Ugyanis... E elmondom világosan, hogy igazából a gyújtópont itt a lényeg, a gyújtópontot azt meg úgy kell elképzelni, gyerekkorunkban mindannyian szórakoztunk nagyító. Ez a legegyszerűbb. Gyerekkorunkban mindannyian szórakoztunk nagyítóban. Na most itt hasonló, hogy összegyűjti a fényt, és egy pontban összpontosítja, és ezt látja maga a kamera, és hogyha ezt ehhez nem ehhez nagyobb kell, mint 1,7 mikrométer, és ha nincs elég szélesség a kamerában, a, hogy tudja mozgatni a, a magát a nagyítót, akkor onnétól kezdve, vagy a lencsét, akkor onnétól kezdve megbukik a mutatvány, és olyankor már szoftveresen kell nagyítani, és ilyenkor szokott az előfordulni, hogy kapunk egy olyan képet, ami, hát, Teli van négyzetelve, ugye pixeles lesz a kép. Én nekem a sajnában, hál' Istennek, soha semmi problémám nem volt, ebben háromszoros optikai zoom van. Én tökéletesen meg vagyok. utána már szoftveresen csinálja, de alapvetően még ez a telefon is nagyon jó képeket tud csinálni, hogyha rá akarok közelíteni valamire. Na, menjünk tovább. Na igen, itt van még, hogy még egy fontos bemutatót tarthat, méghozzá belső forrásai alapján november 17-én, az epül. A szivárodtató twitgyel szerint a november 10-én, egy héttel az esemény előtt fogja megerősíteni a dátumot. A cég, oh, bocsánat, a cég az idei WWDC fejlesztői konferencián beszélt arról, hogy fontos korszak következik, váltanak az Intel processzorokról a saját tervezésű Apple silicon ami elsőként az új megeket képviseli és az új irányvonalat. Az Apple silicon a cég várakozásai szerint hatékonyabb lesz a gép energiafogyasztása, ami nem megy a teljesítményrovására, sőt, ennek azért kardinális, ez azért kardinális kérdés, mert az asztali gépek fogyasztják a legtöbb energiát. A saját csíp lehetővé teszi, hogy javuljon az energiámenedzsment, az üzemidő, további biztonsági fejlesztések épüljenek be a rendszerben, illetve a gépi tanulás is finomodjon. De az ebből említ még egy fontos képfeldolgozást és grafikai teljesítményt is. Úgyhogy... Hát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy az, igazából az iPhone 11, meg az iPhone 12 nagyjából ugyanúgy fog kirézni, csak e, 5G képes lesz, picit másabb a processzor, hát most az a baj szerintem, hogy nem tudnak bele mit pakolni, meg nincsen benne új lenyomatolvasó, illetve meg ott a Face ID, mondanák mások, de szerintem igazából azt nem értem, hogy miért nem teszik, mert az én készülékemel hátul van a, a, a, az új lenyomott olvasó, és azt nem értem, hogy az Apple miért nem csinálja ezt meg, hogy, hogy ő is hátra teszi, ameddig a képernyőben nem csinálják meg normálisan, hogy oda teszed a képernyőre az új adat és működik. Mert a Samsung próbálkozott ilyennel? Vagy a Huawei nem tudom már melyik. És ugye nem volt jó, ment a vesd a telefon. Na! Képzeljétek el, hogy Igazából október 15-én most ütöltökön tartották meg a Magyar Podcast napot, igen, a Magyar Podcasterek napját, több mint 600 taggal rendelkező Facebook csoportban szavazták meg a Magyar Podcasterek, a vállalkozók és magánemberek az időpontot. A Nemzetközi podcastnap egyébként szeptember 13-án, vagy szeptember 30-án volt, és úgy gondolták Magyarországon is érdemes egy külön ilyen napot kiválasztani a hazai podcasterek számára. A Podcast nappal, a közösség, a Podcast nappal, a közösség célja ja, hogy a, a podcastnap nappal az a közösség célja üdvözöllek Szalai nagyon jól jössz, a podcast nappal az a közönség célja, hogy itthon is megünnepeljük a podcast fejlődését, illetve felhívják a podcastokban rejlő lehetőségeket. Mint például én is itt beszélek, aztán e, akkor hallgatjátok meg, amikor szeretnétek. Bár pontos adatok nincsenek, azonban az elmúlt években kétszeresére nőtt a hazai podcast műsorok száma, vagyis legalább 250 podcastról tudunk már idehaza, mondta Mikos Ákos, a Magyar Posztuál Podcasterek Csoport vezetője. A Mikos Ákos hozzátette, hogy a növetkedés hazai közösség létszámának és nyomon követhető, az elmúlt két évben meghatszorozódott a műfajt üzög és az iránta érdeklődők száma a csoporton belül is. A koronavírus járvány miatt egyébként idén a podcast közösség tagjai nem szerveznek személyes találkozót, de a szervezők készítenek egy hazai műsorhez készítőkre kiterjesztő felmérést, amely eredményét karácsony előtt szeretnék majd közzétenni. A podcast technológia segítségével a digitális hang és videós tartalmak tehetők közé frekvencia nélkül az interneten keresztül sorozatszerűen. A felhasználók feliratkozhatnak egy ilyen adott műsor epizódjait tartalmazó csatornákra, és a műsorok új epizódjaihoz automatikusan is hozzájuthatnak. A felvételek már útközben például autó vagy tömegközlekedés közben is hallgathatók. A Média egy el most így leírja, ahonnan a, a, a olvasom, hogy nekik is van egy ilyen felületék, a Vipcast.hu, vid, ami a Média 1 adásait szokta uh, podcast-szerűen lejátszani, és ugye Szalai Daninak van egy ilyen műsor, hogy Média 1, és abban a média ügyeit, ügyes-bajos dolgait szokták általában. Részt, illetve elmondani, hogy mégis mi történt a hazai médiapiacon. Igazából nagyon jó műsor, érdemes hallgatni, és Na, nekünk is van egy podcast jellegű hírfelolvasónk, és általában tőlük szoktuk be szerezni a híreket, úgyhogy most azt az interjút hallhatjátok, amit én készítettem a hírstadt Robot, podcastjával, úgyhogy most ezt a hírt fogjuk meghallgatni. Hallgassátok sok szeretetre, utána pedig jövök vissza!